а бавиться ремеслом возним. Он, Василь Решето, в казак. Голос писарка у мундирі з блищиками віддалявся, розсотувався пустинністю полів, які стали зненацька знайомими і рідними. Я упізнав долину, що в ній кожної весни стояла вода, і з прозорого мілководдя виштиркувалися чорнуваті пагінці з чавлю. Упізнав Діброву, куди ми влітку ходили чималим хлопчачим гуртом, бо то був природній кордон між землями Пакуля та Чорторийки, і чорторийські хлопчаки задиралися до пакульських одинаків, а гурту боялися. Упізнав на обрії круту баню Пакульської церкви, що підпирала і тримала на своїх плечах край неба з ясно-білими гронами хмар. І в цей мент коли до мого пакуля лишалося найбільше версти, і серце мені невідомо, чому завмирало, мене пробудив нетерпеливий, стривожений звук Кузьми Перебенді. Великий лицедій виходив з діброви, посвічуючи собі долонею, наче електричним ліхтариком. Доки можна блукати в папорових кущах, друже, ти вже забрів і в рукописи, Ну, метка молодь, а на дворі рано. Я з ніг збився, розшукуючи тебе. Він підняв правицю, смикнув за край неба за оболоками хмар, І сухо, з желестом, відсунулося синя завіса неба. За широким напівстіни вікном ранковий залюднений ерійський майдан З рожевими врештуваннях стінами новозведеного театру і сизими в памрозі вітами тисячолітніх ерійських соборів. Вийшовши під Солом'янською вербою з автобуса, я захитався на безвітрі, так упав на селі, поки блукав по книжкових світах. «Ви крайні?» зверталися до мене. Роззернувшись, я помітив, що й справді вивершую хвіст черги, яка плеве в річище Солом'яної вулиці. «А що дають?» – запитав я. «Попотилиці». От гиркнувся дрібненький чоловічок. Він стояв поперед мене і перебирав шістьомав юнкими руками яблука у високих кошлях. «Хлопчина не віддає, а ти кусаєшся, мов скажений», озвалася з черги сердечна бабуся. "Все до солом'яника Дениса. Усі стоять дитино. Об'явилося йому, від самого Господа виноробить тільки не з води, а з яблук, і з гнилих, і з різних. Тож оце й стоять люди, бо літо було на яблука врожайне, а коли й ти з солом'янки і маєш сад, зачекай, поки за тобою займуть, і біжи по яблука, з Сулії вона додому повернеться. Я меланхолійно побрів уздовж черги, що пахла антонівками кутинками, пепінками, шафраном, райками, і так дістався нашого двору. У городі на весь Ерій татакав конторський дизель, вистрелюючи умальоване низькохмар'ям небо кільця сизуватого диму. Пронизливо гули за парканом центрифуги. В паркані темніли люди, куди солом'янці висипали з мішків, відер, корзин, кошелів, яблука. За кілька кроків від з того ж паркану виштрикувалася металева труба, з якої безупинно дзюрила в бачки сулії, відра, банки, каністри, каравки і фляги, золотисте яблучне вино. Черга рухалася бадьоро і життєрадісно, далеко не відходячи, солом'янці куштували Денисове вино і попід парканами аж до лісу сиділи, звісивши між колін голови ті, хто вже донесхочу напробувався. Дядько Денис теж на підпитку величався на Ганкові, стріляючи з пальця по горобцях. Після кожного пострілу у вишняку глухо гупало, але горобці не тікали, були сміливі, бо хмільні, як і дерева, паркани, що перехнябилися та ледве трималися землі. Винний дух витав над обістям густий хмільний, у залізних бочках та цистернах під яблунями вишумовувало і пінилося.